يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيدا يسلح لكم عمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أم بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة و كل بلعث وكل ضلالة في النار. قَالُوا فِي الدِّينِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ الْمُؤْمِنُونَ. Kita masih dalam pembahasan kitab Al-Masail Al-Jahiliyah dan kita sampai pada masalah yang keempat: Taklid dan Akma. Taklid buta dan bahaya bahayanya. Pada pertemuan kemarin kita sudah singgung beberapa paragraf apa yang dijelaskan oleh Fadilatu Syekh Saleh Fauzan Syahidallahu Taala bahwasanya kebanyakan orang-orang atau bahwasanya orang-orang jahiliyah itu mereka mendirikan membangun fondasi yang paling penting dari agama mereka adalah at-taqlid ikut-ikutan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 qaulu lil min ghairi ma'arifati dalilihi itu taklid akan tetapi kalau dia mengikuti al akhdzu kitab wa sunnah wal kalau dia mengikuti apa-apa yang ada di dalam Alkitab, Alquran, al sunnah dan juga ijma kesepakatan kaum muslimin maka ini dinamakan ittiba ini dinamakan ittiba ini perbedaan antara taklid dan ittiba Bagai dalam penjelasan karasol Fauzan Habibullah taala amma taqlidu fil khair fa hada yusamma ittiba'an Adapun mengikuti di dalam kebaikan maka ini dinamakan dengan ittiba' wa tida dan mengikuti diwa mencontoh dan mengikuti ya khair kebaikan di sini tentu yang dimaksudkan adalah kebaikan yang telah digariskan oleh syariat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 oleh hal itu, Allah Ta'ala di ahli jahiliyah, dan apabila dikatakan kepada mereka, "Ikutilah apa yang diturunkan Allah," mereka berkata, "Bahkan kami mengikuti apa yang telah diwarisi oleh bapa-bapa Oleh karenanya, tatkala Allah Subhanahu wa mengatakan kepada orang jahiliyah, "Wa ila qilalahum ittabi'u," dan apabila dikatakan kepada mereka, "Ikutilah apa yang telah Allah turunkan,"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 Hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala, wajah dan yang mendapatkan petunjuk. Fatakillu al-amma min umuril jahiliyah maka taklid buta, membebek buta adalah termasuk perkara-perkara jahiliyah. Wahda yusamma bit taasub dan ini dinamakan dengan taasub, taasub, ya, fanatik, fanatik buta.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 Allah yakuna fitaklidi mukhalafasan wadihasan linususi syar'iyyati atau bilijma'il ummati bahwasannya perkara yang dia takliti itu perkara yang dia taklit di dalamnya itu tidak boleh menyelisihi perkara-perkara yang jelas gamblang dari dalil-dalil syar'iyyah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 Ini taklid yang tercelah. Dia taklid terhadap ucapan yang menyelisihi firman Allah SWT dan hadis Nabi Alaihi SAW. Kainun man kan, siapapun dia. Siapapun dia. Yang keempat, At taklidu ba'da wuduhil haki wa ma'arifatiddalil.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 Kemudian yang terakhir yang keenam adalah taklidu muzdahidin wahidin biainihi fi jamii istihadihi. Taklidu muzdahidin wahidin biainihi fi jamii istihadihi. Sikap taklid kepada seorang muzdahid satu orang saja. Sikap taklid kepada satu orang saja. Pada seluruh bentuk Ijtihadnya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 Di mana pikiranmu? Di mana akal sehatmu? Kok kalian taklid kepada bapak-bapak kalian, kepada nenek moyang kalian? Ya. Nikahan suruh injek telur, injek telur. Ya. Apa ini? Eh, pokoknya taklid ya, ikut aja, ikut saja. Nah, ada orang meninggal macam-macam, macam-macam ya, bikin bunga.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 dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala Qul innama katakanlah Muhammad Innama Aidukum bi wahidatin Sesungguhnya Aku ingin memberikan nasihat Wajangan kepada kalian Satu hal saja Satu perkara saja Antakumu lillahi masna wa furada Hendaklah kalian itu Beribadah menghadap Allah dengan ikhlas Masna dua-dua Wa furada Atau sendiri-sendiri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 dallahul mu'minin barang hilang kepunyaan mukmin yang dia cari-cari kemudian ketemu nah. makanya diambil diambil masna wa furada itsnain iknain wa ijtimi'una masna wa maksudnya adalah itsnain itsnain dua-dua Yufakiruna. kamu fikirkan. mereka memikirkan dan berkumpul wa yaqaduna jalsa li anna at-ta'awuna jalisina aw raja' al-wusuli ila furada ayakhluwa bi nafsihi wa ma ja'a bihi rasul sallallahu alaihi wa sallam 22 kemudian membuat jalsa saling menolong saling tolong menolong dari dua orang ini itu biasanya bisa menghantarkan dia kepada kebenaran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 adanya harapan untuk sampai kepada kebenaran, untuk sampai kepada kebenaran, atau sendiri-sendiri, karena dengan menyendiri dirinya dan merenungkan, memikirkan waytaam malu dan memperhatikan majah abhih ar-rosulu shallallahu alaihi wasallam apa apa yang dibawa oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, wasyajidu annahu hakun fayajibu alaihi itba'nuhu Maka dia akan mendapatkan bahasanya apa yang dibawa Nabi saw itu adalah kebenaran dan wajib baginya untuk mengikutinya. Tuma tetapak karuma bisohibikum. Kemudian fikirkanlah oleh kalian bahasanya teman kalian, saudara kalian, iaitu Muhammad saw. Allah ditaqulun innahumajnoon. Bahasanya Nabi Muhammad yang mereka katakan itu majnoon. Bahasanya beliau saw bukanlah termasuk orang gila. Balhuwa a Kalur rijali bahkan beliau termasuk seseorang yang paling berakal wa'akodul khalki sallallahu alaihi wasallam dan makhluk yang paling berakal paling terdahs wa'ansahul khalki makhluk yang paling memberikan nasihat wa'alamul khalki alaihi salatul wassalam makhluk yang paling mengetahui alaihi salatul wassalam fakih fadakulun innahu majnun maka bagaimana bisa kalian mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu gila bagaimana bisa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 Datang sebenarnya kebenaran pada saya, datang hujah, datang penjelasan, datang nasihat kepada saya. Tapi gara-gara fulan -gara ini dia telah menyesatkan saya. Jangan diterima, sudah itu orangnya jahat benar itu, sudah. Do ini yang dibawa oleh tuan dan sunan dan Muhammad Rasulullah tadi ini ada tuntunan dari para ulama ini. Sudah, terus pokoknya dah jangan. Orang yang jelek itu misalnya, misalnya ini ya. Wakana syaitanu